Я подам рапорт. Криворучку посупів, але вимкнувся. Гаразд, я вибачаюсь. Але і ви, ми, товаришу полковнику, одержали свідчення на особу, яка страждає на нервово-психічний розлад. Зараз з версією працюємо, вихопився наперед Стас. Вже краще. А скажу по щирості, цю справу треба розвалити. У радіовідділі магазину Hi-Fi на Басарабці завізно. Біля телевізорів – жінки, а тут – чоловіцтво. Зацікавила якась квадросистема, вона був об'ємним звуком. Роздивлялася дорогущу річ, як селяни на базарі корову. Джерготали пташиною мовою щодо плат і транзисторів. Команду придивлявся до асортименту, а вклякнув перед невеличкими приймачами. Родилося дівча у фірменному вбранні. Чим допомогти? Губи, щоки, очі дівчини хай-фай вигравали перламутром. «Соні червоного кольору, такого ось розміру, торішня модель», – показав малюнка. Дівчина з цікавістю зазирнула. «А ви що? З Уралу? У нас щомісячне постачання. Найновіші марки». Дивіться вітрину. Команду почитав нагрудний бедж хайфайки. «Мариночко, лиш на тебе надія. З'ясуй, чи не було такого впродовж місяця, і чи є такі взагалі у продажу?» «Ви, дядьку, скажете», – пирхнула перламутрівка. «Десятки фірмачів, пряме постачання за кордону? Хіба відстежиш? Марудне діло!» «Віддячу?» Чесно? Чим завгодно. У вівторок о пів на шосту приходьте до ЗАХСу на комінтерна. З пашпортом. М -м розписуватися будемо. Мені одружитися конче потрібно. Мій поматросіл і бросіл, а він, дівчина поплескала себе по черву, вас татом називатиме і реготнула. Не можу. Я одружений, серйозно відповів команду, а поляну накрию за повною програмою. Першоклясно. Ось проспект нашого магазину, промуркотіла Марина, забачивши старшого продавця. Заходьте до нас ще. Без товару не залишитеся. Сьогодні після роботи у гідропарку біля Колиби командо чарівливо посміхнувся. Коли відчинила квартирку, омостилася за столом. Виконав, Станіславе Павловичу. Ех, Тетяно Іванівно. Не хтоєте ви першим законом військовослужбовця. Наказ не поспішає виконувати, бо його можуть скасувати. А виконавши, не поспішає доповідати, бо отримаєш новий. У нас кави немає. Почали вживати і курити, і за себе не відповідати. Кави немає, можу просити Настю на пару ложок. З віддачею. До справи. Ми використовуємо усі дізнавально-розшукові методи слідства. Зокрема, допитали всіх причетних до їдальні. Стасе, говори нормально, я на криворучку. Не второпаю, як з вами розмовляти. Або кричите, або сікаєтеся. Он хотів сказати, а не скажу, що вас подали на заслуженого юриста. Троє покійників, п'ятеро в лікарні, п'ятеро підозрюваних. І ніхто з п'ятьох підозрюваних жінок не має мотивів. Ніхто. Альбі. І жодної зачіпки. Є жертви, а справи не існує. Фантомасія. Коли як закорила у квартирку. Люди кажуть, що криворучкові натякнули про залежність його генеральства від роботи нашої групи. У коридорі загупали швидкі кроки. Так умів лише вареник. Розчахнулися двері, криворучко влетів до кімнати, мов на ядрі. Догралися, допрацювалися, дотрималися конспірації, загорлав. Захворіла дочка американського дипломата.